Лейтенант, упевнившись, що перед ним справді не якась там дрібнота, а один із державних китів погодився допомогти. Показав на багатотонний коток, яким прасують іще гарячий асфальт на шосейних дорогах. Під'їжджайте туди, зробимо. Ніхто її ніколи не знайде. Тут удень ремонтували шосе, а зараз нікого крім них не було. Лейтенант розгорнув гравій, вирив яму і труп Жені Борисенка було засипано в кількох метрах від масивного котка. Вранці, повільно пересуваючи своє стотонне тіло, ця рухлива гора металу виготовить зразкову дорогу, по якій Борисенко батько їздитиме на дачу. Так би про це ніхто й не довідався, але колишній лейтенант, що ледве не доскочив генерала, вмить найвищої закоханості, поділився цією таємницею з дружиною. Уже вийшовши на волю, я переконався, щось подібне справді сталося, бо цю історію майже так само переповідали інші люди. Гадаю, мій співкамерник розповідав її найточніше, бо всіх учасників тієї трагічної вечірки знав особисто, товаришував із ними. Що ж до молодого і старого семечасних, то, як відомо, їх не віддали до суду. Партократія такі злочини воліла ховати, і навіть сам Борисенко батько в інтересах партії мусив мовчати». Цього я пробув у слідчому ізоляторі КДБ, мабуть, не більше, ніж півмісяця. Тут я зустрів 60-ту роковину Жовтневої революції. Квартирка в загратованому вікні відчинялася вільно. Ми чули гомін людських колон, що проходили з прапорами і гаслами по Володимирській вулиці. Раптом із тюремного дворика, куди нас виводили на прогулянку, залунали гасла іншого з місту. Кричав чоловічий голос, ганьба жовтневому заколотові, що залив Україну кров'ю її найкращих синів. Ганьба Брежнівської Конституції, що своєю брехнею перевершила Сталінську Слава дисидентам, борцям за визволення народів Радянської імперії Голос був молодий, сильний Не знаю, чи його чули там, на вулиці, у святкових колонах, мабуть, не чули Не чули, мабуть, і голосу Вартового, котрий лютим криком намагався увірвати відважного в'язня Замовчі, прикрати, заткнісь Але це тільки розпалювало того, голос звучав іще гучніше Тож це був. У мене з'явилося відчуття, що я знав цю людину, навіть знав близько, але голос впізнати не міг. І вже в грудні 1977 року, коли до мене на побачення приїхала Раїса, я довідався. Саме в цей час у київській тюрмі КДБ перебував письменник і кінорежисер, документаліст Гелій Снігірьов. Я його і справді знав доволі близько. Так, це був саме він, його голос я чув. Оця бунтівлива нескореність коштувала Гелієві життя. Його вбили якимись гамівними уколами, що зруйнували спинний мозок. Мужній, здоровий, сильний, через кілька місяців він перетворився на прикутого доліжка інваліда. Уже не міг звестися на ноги, вони його не тримали. Вмирати його випустили на волю, перевели в жовтневу лікарню. Гелія разом із його дружиною навідувала моя Раїса. Він знав, що жити йому недовго, але карався не цим, а тим, що за його підписом з'явився покаянний лист у літературній газеті. Снігирьов його не писав, написали за нього. Гелій припускав, що поставив підписа, але в стані повного запаморочення, навіть не розуміючи, що він підписує. Так діяли на нього руйнівні уколи. Мені це стало ясно відразу, як тільки я прочитав його листа. Було це у Барашево, в констабірній лікарні. Інші політв'язні його засуджували, а я сказав, зверніть увагу, що тут написано про Віктора Нікрасова. Колишній письменник. Письменник про письменника? Так висловитись? Не може. Письменники колишніми не бувають, навіть тоді, коли їх виключають зі спілки і висилають за кордон. Колишніми бувають майори і полковники-гебісти, коли за щось з них зривають погони, отож у листі і вилізли ріжки їхньої свідомості. Зі мною погодились. Ви говорите, як експерт-фахівець. В ізоляторі КДБ мене викликали на бесіду лише один раз до капітана Котовенка Івана Івановича. Коли мене заарештували вперше, Іван Іванович був старшим лейтенантом. «Запам'ятався він мені професійними судженнями про літературу. Як видно, Іван Іванович непогано знайомий також з українськими літераторами. Проте, на мій подив, він ні про що й ні про кого іншого зі мною не розмовляв, тільки про Ліну Костенко. Її не друкували 16 років, а тепер вона взялася за розум, і ось бачите, у неї вийшла книжка».